А тут є де розгулятися. Посеред галявини світилося голубе око озерця. Дракон тішився, як мала дитина. Обнюхував квіти, занурював голову в воду і задоволено пирхав. Потім ліг на траву, випростав лапи і з хрускотом потягся. Як йому сказати про князя, думав пустельник, з чого почати? Сонце висіло над головою золотим яструбком і лило проміння, густе проміння западаючого в сон літа. Пустельник сів на траву і скинув бриля, підставивши сонцю облізлу голову. Лягти і подрімати б, навіщо йому усі ці клопоти? Дракон тепер у безпеці. Сюди ніхто не поткнеться, а як і поткнеться, то завжди можна чуркнути в протилежну печеру і перечекати в лісі. Але навіщо такі ускладнення? Дракон може завалити вихід з печери кам'яною брилою. Чуєш? Ти можеш зачинити вихід з печери на галявину якоюсь коменюкою. Коли треба буде, її висовуватимеш. Маєте рацію. «Я так і зроблю. Не знаю, як вам і віддячити. Скільки для мене зробилисте?» Е, що там?» – пом'явся трохи та врешті випалив. «Був у мене князь. Усмішка щезла з драконової морди. Що він хотів?» «Про тебе розпитував. Я все, як було, розказав. А він?» Злився, що грамоти тебе навчив, ну і взагалі. Пояснював йому, що ти і без книг зла б не чинив. То, звичайно, не та натура, таки, може, ти вдався на свою біду. Але князь своє знає, йому треба князівну заміж віддати, оперіч того боїться неслави». Скрізь, де з'являлися дракони, чи там інші чудовиська – однороги, велетні, людожери або лихі чеклуни. Всюди їх рано чи пізно знищували. Князь не може йти проти звичаю. Нехай пустить чутку, що мене вбито, а я сидітиму тут, як миш, тихенько. Мені ближче з вами бачитися та книги читати, а більше нічого не треба. Як захочу погуляти, піду на той бік гір у ліс. От сам йому і скажеш. Нині він о заїде до мене. Може б я привів його сюди? Приведіть. Приведіть, дуже вас прошу. Хай не боїться. Тільки не проговорися, що це я тобі печеру знайшов. Ну як він? Згоден зі мною говорити? Та згоден. Куди ж йому подітися? Лицарі терпець втрачають. «Та й мені це вже ось де!» – черкнув долонію по горлу. «Грошей стільки пішло, кат його бери, де ж таку армію прогодувати? Чого доброго і сам з клумками підеш по світу!» Він... теє печеру поміняв. «Хм, з чого б то?» «Не знаю, видно, танта йому не сподобалася». Помовчав. «Ну що, пішли?» Та вже ж. Коли дійшли до ріки, пустельник спинився. Це тут, на тім боці. Як же ми? Та тут мілко. Та все одно роздягатися, скривився князь. Скиньте лише чоботи, кунтуша закасайте, а що штани трохи замочите, невелика біда. Гей, поговоріть, якби не гостець. гостець. Гостець? Якби не гостець, я б... А це вам гірська ріка. Гаразд, я сам перебреду і попрошу дракона, аби вас переправив. Перестаньте, ще чого? Та не бійтеся, нічого він вам не зробить. Пустельник перебрів річку і щез у печері. Князь затупцяв на місці, роззирнувся, ніде ні живої душі. От чорт, можна було б, як дракон виповзе, напасти на нього, та й... Тут же ж і засоромився тієї гадки. Ні, такі це не полицарські. Спочатку з'явилася драконова голова на довгій шиї, насторожено озирнувши все окіл. Князь поглянув на чудовисько і відчув, як мурашки забігали по спині. «Дебелячий, дядечко! З таким огого скільки ще мороки буде!»